Nu kom pittby springande över landgången. Hon rusade bort till Tom i Annika. Hon tog deras händer i sina. 10 minuter kvar sa hon. Då la Annika sig framstupa över packlåren och grät som om hjärtat ville brista. Det fanns inga fler stenar för Tom i att sparka på. Han bet i hop tänderna och såg omordisk ut. Runt omkring Pippi samlades alla barna i den lilla stan. De tog fram sina lerjökar och blåste en avskedstrudelutt för henne. Det lät överall beskrivning sorgligt för det var en mycket, mycket klagande trudelutt. Annika grät nu så att hon knappt kunde stå på bena. Just då kom Tommy ihåg att han hade skrivit en avskedsdikt till Pippis ära. Och han höllade fram ett papper och började läsa. Det var bara så rysligt att rösten skulle darra så där. Aj gy, kära Pippi, du från oss far, men kom ihåg att du har trogna vänner kvar i alla dagar. Sannoliken det gick på rim alltihop, sa Pippi belåtet. Den ska jag lära mig utan till och läsa upp för kurkurredötterna när vi sitter omkring lägerelden om kvällarna. Från alla håll trängde sig barnen fram för att säga adjö. Pippi höjde handen och bjöd tystnad. Barn, sa hon. –Hedan efter kommer jag bara att ha små kurkuruduttungar att leka med. Vad vi kommer att roa oss med är inte så gott att veta. Kanske vi kommer att leka kull med vilda noshörningar och sätta upp med ormtjuseri och rida på elefanter och ha en slänggunga i kokospalmen utanför knuten. Alltid ska vi väl försöka få tiden att gå på något sätt. Pippi gjorde en paus borde Tom ju Annika kände att de avskydde det där barnen som Pippi skulle leka med i fortsättningen. Men fortsatte Pippi, kanske det kommer en dag under regnperioden, en lång tråkig dag. För även om det skor dig att springa omkring utan kläder när det regnar så kan man i alla fall inte göra mer än blöta ner sig och när vi har gjort det riktigt ordentligt så kanske vi kryper in i min lerhydda ifall det inte har blivit geggamoj av hela hyddan förstås för då kan vi baka lerkakor. Men om det inte har blivit geggamoj av den då sätter vi oss där inne barnen och jag och då kanske barnen säger "Pippi berätta någonting." O då ska jag berätta för dem om en liten liten stad som ligger långt långt borta i en annan världstil och om de som är vita barna som bor där. Ni kan inte tro såna rara ungar det bor där ska jag säga åt korrödottbarnen. De är vita som små änglar över hela kroppen utom om fötterna. De blåser i lerdjök Och det bästa av allt, de kan pluttifikation. Fast då kanske de små svarta barnen blir alldeles förtvivlade över att de inte kan någon pluttifikation. Och vad ska jag då ta mig till med dem? Nå ja, i värsta fall så tar jag sönder levhyddan och gör gegamåja av den. Och så bakar vi levkakor och gräver ner oss i leran ända till halsen. Så vore det väl märkvärdigt om jag inte skulle kunna få dem att tänka på någonting annat än pluttifikation. Tack ska ni ha allesammans och adjö så mycket! Och så blåste barna i sina lerjökar, en ännu sörjligare trodde Lutten förut. Pippi, det är tid att gå ombord, skrek kapten Långstrump. Ajaj, aj, kapten, sa Pippi. Hon vände sig till Tommy och Annika. Hon såg på dem. Vad hon ser konstig ut i ögonen, tänkte Tommy. Precis sådär hade hans mamma sett ut en gång när Tommy var mycket, mycket sjuk. Annika låg i en liten hög över packlåren typ be lyfte upp henne i sin famn "Ajö, Annika, ajö", viskade hon "Gråt inte." Annika slog armen om halsen på Pippi och gav ifrån sig ett klagande läte. "Ajö, Pippi", snyftade hon fram. Så tog Pippi Tommis hand och kramade den hårt. Sedan sprang hon över landgången. Då trillade en stor tår ner i förnäsan på Tommy. Han bet i hupten, men det hjälpte inte. Det kom en tår till. Han tog Annika i handen och så stod de där och stirrade efter Pippi. De kunde se henne uppe på däcket, men det blir alltid lite suddigt när man ska titta igenom en slöja av tårar. "Lev Pippi Långstrump!" skrik människan på kajen. "Dra in landgången, Fridolf!" skrik katten Långstrump. Och det gjorde Fridolf koppetos sall och klar för sin färd mot främmande världsdelar men då